пишучи полум'яні послання для перших церков. Легкою примареністю з'являє їй видивність, якою буде вона уважною до слів Зенона, знаходячи з них собі вольовість, міцнитися при раптових, часом руїнних поворотах течій у щоденному побуті. Вже близько надходила до потрібної адреси і пильно вглядалася в число на будинках і в їхні фігурні фасади, збережені, на третьорядних околицях, супроти новомодних перемін для осередніх дільниць. При домі, де живуть Зінаїда і Вин'ямін, знизу від площини великими зовнішніми сходами на високий поверх зближається Таїса в нерішучості. Вже, мов, бачу їх перед собою, таких щиросердних, з милою відкритістю душевною. Відрада побачити їх перед моїм від'їздом, і вони ждуть, і втішно бути з ними» але знов відчути ганьбу з моєї непокори. Тут мимоволі знов нагадається, тобі ж казано. І це правда. Чого терзати себе? Краще додому. Хотіла вернутися, проте в останню мить передумала. Так не слід зневажати. Вони ж приготували все і ждуть, не Слід подужати свою затятість, коли осоромлена більше, ніж подумати можна. Сама відступилася своєю волею в мерзенний морок, розбивши все гарне, що було. Тут перехрестя або чорний відпад, або змирись до рештки. Посип голову попелом, проси, як жебрачка. Хто себе зграбувала і пустила димом свою хату, проси кусник хліба на прожиток денний для серця. Ні, безсила, зникну. Все ж болісно відчуваю, відходячи, як хвилююсь, прибита белинка. Я не спроможна глянути в очі, ні, тільки зважуся. Сама в собі принижена, як собачка. Заслужено палися, нехай що буде. Якраз тоді господарі стали до своїх дверей, приготовані на вихід, аби потім спускатися вниз, до початку сходів і там дожидати Таїсу. Ось ми злагодили празник, їй на День Ангела. «Чи без недовір'я сприйми несподіванку?» – роздумується Вен'ямін. «Може б я спершу стрінула її сама, бо гляди замкнеться в собі, почуваючись провинною, і приуявить невідповідність?» «То зроби, як сказала, буде краще, а я підожду». Він вернувся через коридорчик до кімнати, коли Зінаїда, виступивши з дверей, поспішає наниз привітати гостю. «Радість наша зрештою прийшла!» – тішається Зінаїда – знижуючи ступенями на зустріч. Мовчки підходить гостя, в нерішучості постоявши питає, як осуджена, «Де твої ключі, сестру? Хочу побачити». Але сказавши так, закрила долонями обличчя і ступає непевно. Зінаїда, беручи її руки, відкриває її лице і цілує, знаходить у своїй кишенці браслет. «Маємо тобі подарунок на День Ангела, оздоблений кольором неба, Сафіром. «Прийми його від мене, Іван'яміна!» Зінеїда приладжує її окрасник, хоч вона заперечливо пробує відняти руку. «Чи мені, потворі, приймати? Тобі, тобі!» «Ти у покаяннимо, Чищена!» «Більше від нас усіх, сестро!» «Тільки будь терпелива і вдержуй себе!» Провадить Таїсу, тримаючи її правицю. Провадить високими сходами.